g Shaitan al-Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Elhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa salam e teslimen këthira E thalandrojmë Allahun fuqiplot I dërgojmë salavat dhe salame Më të dashuriton Muhammedit alai salam Mi së të ndëruar Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhum Me lejn e Allahut fuqiplot Prejson të do të filojmë një cikël Të emisioneve Një emision të ri të cilën e kemi titulluar modelet e përkryera. Me këtë cikël të misioneve kemi për qëllim që të cilim të riniet prej shokëve të pejgamberit alayhiselam. Ata sahabët, ata shokët e pejgamberit që ishin mu, ishin mosha më e re, ishte ajë pjesa më vitale e shoqërisë së pejgamberit alayhiselam, të cilët pranuan mbi supët e tyre që të bartin misionin islam. Qëlimi ynë prej këti e misioni është që ne të frojmë modele, të frojmë mostër dhe shëmbëltyr për rinin tonë. Nga se ne të gjithë edhim dhe të gjithë pajtohëmi se rinia është pjesa më substanciale në të gjithë popujt dhe civilizimet që i një historia dhe i një qytetrimi. Andaj, rinija gjdohere ka qenë pas gjdo rilindje të gjdo populli dhe gjdo shëqrije, gjdo popull dhe shëqrije që ka përjetur rilindje, ka përjetur qytetrim, zhvillim, madje, rinija janë ata cilët që ndrojnë pas gjdo ka uze. Andaj, jam konsultuar edhe me me, me miqtë dhe shokët e mi dhe kam pa të arsyeshme që këtë cikël të emisioneve t'ia dedikojmë rinisë shokëve të pejgamberit alay salam me qëllim që ne të kemi modelin më të mirë me qëllim që rinia jon të ketë shëmbëltyr këtë rinit të suksesshme që janë modeli më i përkryer, modeli më i porosur, shëmbëltyra më e sukseshme që rinia jonë t'i ketë ata referenës. E gjithë kjo nga se rinia janë pjesa më vitale e një populli, rinia janë ata cilet me ambicjet e tyre janë të gatshëm për gjithë sakrificës, janë të gatshëm për flihimin dhe zhvillimin e vendit të tyre. Nëse i referohemi edhe historisë, Sërinisë e vendit tonë, gjatë historisë shohim se pikrishtë rinia, ishte ajo e cila ka bartur procese shumë më rëndsi në historinë e popullit tonë, në historinë e shoqrisë tonë, në historinë e shtetit tonë. Andaj, nëse ne vetëm i referohemi datave historike, nëse i kemi parasysh demonstratat e vitit të djetët e ne, nëse i kemi parasysh levizjet e fillimit të viteve të 90-ta, nëse kemi parasysh lëvizjen studentore në vitin 97, nëse kemi parasysh daljen në skenë të ushtrisë lirëtarë të Kosovës, pikrisht Ishinrinia, qelulat e para të ushtrisë lirëtarë të Kosovës ishin pikrisht të rit, të cilët e morën për sipër ë dhe e morën në barrën e tyre edhe luftën çlirimetare, edhe kauzën e këtij populli dhe të vendit ton, andaj ë Rinia është pjesa më vitale dhe pjesa më rëndësishme e çdo populli që ata marrin mbi mbi supet dëbarën e tyre, marrin një përgjësi shumë të madh, kanë një rol të jashtëzakonshëm, kanë një rol të jashtëzakonshëm në të gjitha zhvillimet të cilat i përjeton një popull dhe një shoqëri. Edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin e historisë islame rezulton se ishte pikrisht rinia ata të cilët morën mbi supet e tyre barrën në përhapjen e misionit të islamit. Që nga ditët e para në Mekë ishte rinia e cila e përfaçoi islamin. Ishte rinia e cila i doli në ndihmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam sopër ilustrim po e përmendi Aliun radhiyallahu anhu mus'abin erqamin e shumtë të tjerë të cilët ishin pikrisht ata që e bartën dhe e përhapën fjalën e Zotit, mësimet e Kuranit, udhëzimet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Andaj, duke e pa rëndsinë dhe peshën e rinis, armiqët pikrisht dëshirojnë të prekin në kët aspekt. Armëmtçët kanë hartu strategji dhe protokole të ndryshme që qëllimi i tyre është ta lajthitin Rinin, ta devijojnë dhe ta largojnë nga rruga e vërtet e Rinin, çarenin ta zhytin në humner, në dégjenerim e kështu me radhë. Andaj kuremi tek ky projekti yni te cilin sapo e filluam sonte me emisionen e par, ne objektiv i gjitha kyre emisioneve esh qe ne t shpalosim metodologjin e edukimit te pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ndaj shokve te tij, respektivisht ndaj rinis. Dhe kjo mot kjo metodologji, metoda se si i edukoi pejgamberi alejsam te rinjet shoket e tij është përfekte dhe është modeli më i përfësosur, është metodologia më përfekte, prandaj ne në primjet këture emisioneve dëshirojmë të shpalosim këtë modalitet me qëllim që t'i ofrojmë rini sonë dhe t'i ofrojmë shembuj të përkryjer, modele të përfësosura dhe në anën tjetër këtë emisione kanë edhe rolin e preventives që ne dëshirojmë të mbrojmë rinin tonë, nga modelet e shfrenuara, nga modelet e shthurura, nga modelet degenerike, pikrisht, e, modeli i shokve të pegamete e sam, modeli i rinis e shokve të pegamete e sam, dhe tjetë frimzim për rinin ton, insha Allah o taala. Të ndruar mish, tani dëshiraj të bëj një pytje shumë më rëndësi, drejtuar rinis, rini, e dini por çfarë jeni të krijuar? Kjo pyetje duhet të parashtrohet çdo të riu. Çdo i ri dhe çdo e re duhet ta dinë në fakt pse është krijuar në këtë botë. Cili është qëllimi pse Allahu na krijoi neve në këtë botë? Milioni terapi ja përgjigen, mirë, por përgjigja do të jetë ë mjaft e gjerë. Koncepti i Islamit personalitetin e rinis e brumos me përgjithsi. Madje, përgjithsin të cilën e mbjell koncepti islam në personalitetin dhe karakterin e një të rio dhe një të reje, e ngrit në nivelin më të lartë të përgjithsis. Thot pejgamberi ala islam, do të pyteni për rinin para pleqris. Zdë njeri i cili e ka përjetu fazën dhe moshën erinis, e ka jetu këtë përjudh nga jete e ti, aj do të logaritet dhe Allahu do të gjykon se këtë pjesë të jetës, pjesën dhe përjudhën erinis, një i ri dhe një ere, si e ka kalu, si e ka hargju. Për andaj, për i nga meja alëslam, dëshëron që gjithmonë ne, duke e formu personalitetin tonë, ta kemi nivelin më të lartë të përgjësisë për këtë pjesë të jetës tonë. Unë si i ri, ti si i ri, ajo si ere, këtë fazë të jetës kaqë më rëndësi, në qëfarë ne e kemi hargju, si e kemi kalu, prandaj Allah dhul Gjelal kërkon përgjësi nga ne. Koncepti Islam, principit dhe mësimet që dalin nga Kur'ani, famë lartë, nga mësimet e ndritura të pejgamberit ton Muhammed alayhis salam tregojnë se rinia është e krijuar për çka? Më lejoni të përmendi disa ajete e përgjigjën e kemi brenda këtyre ajeteve. Foth Allahu fuqiplot në kapitullin e Dharijat ajetin 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i krijova njerëzit dhe xhenët për asgjët tjetër, vetëm se ata të me adhurojnë mua. Allahu njerëzit dhe gjindë nuk i ka kryu, për as një rol tjetër, për as një qëllim tjetër, vetëm se ata të adhurojnë Allahun fuqiplot, ti dorzohen dhe ti nënshtrohen mësimeve dhe kërkesave të kryusit ton. Më leoni të përmendi, dy ajetët tjera të silat vinë prej kaptines elmaide, ku Allahu dhul gjelalë thët, in nëma waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimunaṣ-ṣalāta wa yu'atuna az-zakāta wa hum rāki'ūn wa man yatawalla llāha wa rasūlahu walladhina amanu fa inna ḥizba llāhi humul ghālibūn fa ta'allafu chi plot miku i juaj është Allahu dhe i dërguari i tij ata t'silet kan besu ata t'silet e falin namazin e japin zakatin dhe janë të përulur më të përulur gjithë ata të cilët e zojnë Mik Allahun dhe të dëguerin e tij ata besimtarë do të jenë fitimtarë dhe do të jenë të shpëtuar edhe në këtë botë edhe në botën tjetër andaj kjo është qëllimi pse Allahu na krijoi Allahu na krijoi që ne të ndjekim dhe të ecim në mësimet dhe udhëzimet të cilat në mësoj Allah u fuqiplot, i dërguar i Zotit, ti respektojmë mësimit dhe përosit e Kur'anit famlartë, ti respektojmë dhe ti kemi parasyshë gjithëherë mësimit dhe përosit në të cilat në i ofroj i dashur i yn, vula e pejgamberis Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Nëse, ne i përmbahemi dhe jemi besnik këtyre mësimeve dhe këtyre principeve, do të jemi fitimtar e të shpëtuar në të dy botët. Melonit përmendi edhe një ajet tjetër i cili vjen prej kaptinës Hud, ajeti 144 ku Allahu fuqiplot edhe këtu na jep një përgjigje pse jemi të krijuar. Respektivisht, pse Allahu takajap mundsin që ti në moshën e rinis të ka hap shumë energji, të ka hap shumë potencial, kapacitet dhe ti a thua vallë në çfarë, në çka e shpenzan dhe e hargjën, krejt këtë energji dhe krejt këto mundësi që Allah o t'i ka jopë. Thëtë Allah o fë që i plotë, hua anëshë e kum minë lë ardi was ta' marakum fiha. Allahu juve ju kriaj nga toka, e më pas, Allahu juve ju bëri më këmbës në tokë. Allahu kërkëm për neve që ne të ndërtojmë jetën tonë në bitokë, që ne të prekim pikat kulmore të zhvillimit, që ne kërkëm Kapitalin ton që kemi, jeta është kapitali më i rëndësishëm i njerëzit. Çdo njerëz, i cili e ka jetën e tij përpara, e ka kapitalin më të rëndësishëm. Prandaj Allahu subhaneh ve teala kërkon që ne kët kapital ta konvertojmë në zhvillim, në veprat e mira. Ta mbushim tokën gjithandej me veprat e mira dhe me punë të mbara. Edhe pasi të ndahemi për jetën e kësaj bote, të lëjmë një shembull të mirë. Të lëjmë pas vetë vepra të mira e vepra madhështore. Prandaj Allahudhu Gjelal dëshiron të na vetë disaj neve në përmjet këtyre ajeteve që të na të regon se për qëpa, për qëka ne emi të kryuar. Të ndruar miqë. Koncepti Islam edukon rinin në mbifrymen e këtyre ajeteve. Këto tri ajete të cilat i përmendem. Nëse ne dëshirojmë të dim se Si kemi mundësi të realizojmë këtë qëllim, atërë përgjigje është se këtë qëllim realizohet me pesë cilësi, me pesë mekanizma qënësor që duhet t'i ketë rinia, gjdo i ri dhe gjdo e re, nëse dëshirojnë që t'a realizojnë këtë qëllim, për të cilin Allah una ka kryu, atërë duhet t'i kemi i parasysh pesë cilësi shumë të rëndësishme apo duhet t'i kemi pes mekanizma që neve në mundësojnë të realizojmë qëlimin. Cilësia e parë që duhet t'a ketë një i ri dhe një e re është besimi i thel e i pa luhatëshem. Nëse ne e kemi një të ri dhe një të re i cili apo e cila ka besim të thel dhe besimi i këti të ri u është stabil nuk është i luhatëshem atë herë ky e ka bo hapin e par ky i ri apo kjo e re ka bo hapin e par drejt realizimit këtij qëllimi thot allah u fuqi plot naetin 15 nga kapitina huxurat inma almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabili llah ula'ikahum ussadiqun me vërtet Besimtarët e vërtetë janë ata të cilët e kanë besuar Allahun një fuqishëm. E besojnë te dërguari i Tij Muhammedit alayhis salam, thumma lam yertabu. Në mashtë besimi ata nuk kanë dyshime, nuk kanë dilema, nuk kanë hembje në besimin e tyre në Allahun fuqiplot, në besimin e tyre ndaj profetit Muhammed alayhis salam. Këta janë besimtarët e vërtetë që e kanë besimin e thel, besimin e paluhatshëm, bindjen e fuqishme në rrugën e Allahut të barra kovatala. E kur një iri dhe një ere kanë arit në këtë grad të besimit dhe kanë këtë bindje të paluhatshme, atëhere asë një gjë nuk është problem dhe vështirë për këta. Që fardo që kërkohet për i këtyre trive, ata i krynd e tyrat me sukses dhe me dignitetë. Cilësia dytë, apo mekanizme i dytë, i cili i nevojit e të rinis për me realizu këtë qëlim, është se rinia duhet tjetë e sinqertë dhe nuk duhet të ketë dyftyrësi. Sinqeriteti është mekanizem shumër në cishëm i cili neve në mundëson të realizojmë qëlimin tonë për, të, për, për cilin qëlim Allah unë a kryoj. Prandaj, Fothallahu al-Jalal në surën Bayyine, ajetin 5. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hanafa wa yuqimus-salata wa yatu az-zakata wadhālika dinul-qayyimah. Ata nuk janë urdhëruar për asgjë tjetër, vetëm se të adhurojnë Allahun me sinqeritet, të falin namazin, të japin zakatin, të tilla do të jenë të shpëtuar. Në thot sinqeriteti është një çështje Ëpashmangshme. Nuk mund të ket një besimtar, besimtar i vërtet, nuk mund të ket një musliman në musliman i mirfillt, i cili do të realizon qëllimin për çka Allah e ka kriju, në saj nuk është i sinqert. Njerëzit të cilët i kanë lënë hapësir dyftyrsis, ata nuk kanë mundësi të jenë njerëz të suksesshëm. Nuk kanë mundësi të jenë njerëz fitues dhe ngallënjimtar në jetën e tyre. Cilësia e tretë që duhet ta kenë rinia kët mekanizëm i cili mundson që të realizohet qëllimi për të cilin Allahu na krijoi është këmbngulja, vendosshmëria. Këmbngulja dhe vendosshmëria e cila nuk pranon frigën në asnjë rast. E shkheni sa bukur këto po lidhen? Cilësia e parë, besimi i fuqishëm dhe i paluhatshëm. Cilësia e dytë, sinceriteti i cili nuk pranon dyftyrsi. Cilësia e tretë, këmgullja dhe vendoshmeria. Musimani dhe besimtari i vërtet është këmgulls, është i vendosur. Nuk ka asgjë që ka e zbraps dhe e këthen prapa. Friga nuk ka vend në jetin e ti. Friga nuk ka vend në projektet e ti. Friga nuk ka vend në realizimin e qëllime dhe projekteve të ti. Thëtë Allahu fuqiplot, në kaptinën Ahazaba jetin të rrëtë nëndë, elëdhine ju belleghuna risalatillahi, wa jakhshau në hu, wa la jakhshau në ahaden illa Allah, wa kefebillahi hasiba. Thëtë ata të cilët e përcjellin dhe e kumtojnë relevaten e Allahot, shpallin e Allahot, ata të cilët e përcjellin Kur'anin dhe mësimit e pegamirt, wa transmetojnë të tjerve, jakhshau në hu, Ata ifrigohën vëtëm Allahot wa la yaqshavna ehaden illa Allah Nuk ifrigohën as kujt pas Allahot Nuk ifrigohën as kujt pas Allahot të barëka wa ta'ala wa kafabillahi hasiba atura umjaftan parlogari vëtëm Allahot të barëka wa ta'ala Ne nuk mund të paramendojmë njërini e tila e ka mungesën e besimit në Allahot fëtë që plotë Ne nuk mund të paramendojmë një një një rini e cila është në dhe e luhatur në parimet e principet e saj. Ne nuk mund të paramendojmë një rini e cila nuk është e sinqert në kauzën e tyre. Ne nuk mund të paramendojmë një rini e cila për frikën dhe shqetësimin më të voglin zbrapset dhe i lën proceset në gjysmë. Rinia e cila burrimoset rënija e cila formohet me këtë lojt të karakterit dhe këtë personalitet, i frigot vetëm zotit, fuqiplot, dhe kur brimosit me këtë bindje, atërë nuk ka asgje qëfar e këthen prapa. Mishtë të ndiruar, ne këtu do të bëjmë një poshim të shkurtëm, shumë shpejt do të këthejmë i në pjesin e dytë të emisionit ton, insha Allahu ta'ala. <të> Rinia janë udhëheqësit e nesër mes dhësh dhe shpresa e të ardhmes. Mbi supët e tyre ngrihen qytetërimi dhe historia e lavdishme. Tek ata varen shpresat, ëndrat dhe zëngrat. Rinia është pasuria e një populli dhe fshetësia e forcës së tij. Nëse dëshironi të dinit për të ardhmen e një populli, mos pyetni për pasurinë që ka, por shikoni të rinjet e tij. Nëse ata kanë vlera e moral, dijeni se ardhmëria e atij populli premton të gjitha të mira. Rinia është boshti kryesor i një shoqërie, fuqia më e fortë punëtore, brumi më i shëndetshëm dhe konglomerati i të gjitha vlerave shoqërore. Gjithashtu është edhe gjenerata më e ndjeshme, pasi që fillon me një fazë shumë delikate dhe shumë kritike e quajtur si adoleshencë, ku dhe fillon pjekuria psikosociale, fizike, seksuale e të tjerra. Në serenie është e dégjeneruar pa vlera çë bie në gjëra të ulta, ashtu sikurse insektet të mbi ngordhsir. Atëherë ato popull e prret shkatërrimi. Në Kur'an pejgamberi i Zotit Lukmani e këshilloi të birën e tij me këto fjalë: O djali im, fal namazin, urdhëro për punë të mira, e ndalo nga të keqij, përballo me durim çdo gjë që të godet. Vërtet, këto janë nga çështjet më të preferuara. Në surën Kehf Allahu na rrëfen tregimin e banorëve të, të Shpëdhës është një rëfimi mrekulueshëm ku të regohet për një grup të rinjësh të cilët ishin aratisur nga qiteti të tyre për të ruaj të urbesimin. Allahu thot, ata ishin disa djel mosha, kishin besuar zotin e tyre, e ne, atyre edhe më shumë u ashtuan bindjen. Pasuesit e Muhammedit a.s., shumica e tyre ishin në moshen e rinjis, e bubekri, omeri, othmani, aliju, abdullaj bën mesudi e të tjerë. Të rinjët janë ata që mund të bartin dhe tyra të rënda, të balafacohen me sfidat e ndryshme, të durojnë dhe të sakrifikojnë për ideale. Idërguar i Allahut, sallallahu aleyhi wa sallem, ka thënë, nuk do të leviz askush ditën e kiametit, dhe sa të pyetet për katër gjëra, për jetën si e ka hargjuar, për rinin si e ka vjetëruar, për pasurin si e ka fituar dhe ku e ka hargjuar, edhe për punën e tij, ç'bëri? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju ju sot e nderuam. Po kthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit ton. Për gjithata të cilët eventualisht janë kyçur me vonesë, ne kemi filluar sonte një emision të ri, modelet e përkryera. Jemi duke folur sonte për rinim e cilë është jetë e një populli. Përmendem në filim të emisionit, sa rëndësit madhe ka rinia, nga se rinia është pjesëa më vitali një shoqëri e dhe një populli. Pastaj përmendem, shembuj, nga historia jon e afert, se në shumë proceset të rëndësishme, rinia ishte pikrisht ajo e cila ka pas rolin kryesor. Pastaj, ju referume dhe historisë islame, dhe kuptum që nga ditët e para në Mekë kur filloi zbritja e Kur'anit famlarët ishte Aliu, ishte Mus'abi, ishte Erqami, ishin Uthmani dhe Ebubekri. Të gjithë ishin të rritur ata të cilët e mbështetën dhe ju bën shërbëtor kësaj feje në përhapjen e Islamit gjithandej Mekës. Pastaj Erdhëm të kë ajo pytja elementare, drejtuar rinis, për qëfar është e kryuar rinia? Pasta i përmendem disa preja jetëve. Dhe nëse ne dëshirojmë të realizojmë qëlimin për qëka Allahu e kryoj rinin, atër e thamë se duhet rinia të pajiset me 5 cilësi. Duhet të këtë 5 mekanizma të cilat mundësojnë realizimin e këti qëlimi. Cilësia e parë, besimi i thejlë në Allahun fuqiplol, pa luhatje. Cilësia e dytë, sinceriteti i cili nuk pranon dyftyrsi as njëherë. Cilësia e tretë, qërinia tjetë e vendosur me plëtë këmgullje. Vendoshmëri dhe këmgullje cila nuk pranon frik as njëherë. Nuk pranon zbrapse dhe këthim prapa. Cicija e katërt, puna permanente e cila nuk ndin lodhje as një herë. Nëse të rritë dhe të rejët, nuk e japin maksimumin nga kapaciteti e tyre, nga, ener nga energjia që ata posedojnë, atërë kur ata do të japin kapacitetin e tyre? Nëse rinja në këtë fazë të jetës së tyre, nuk i përvilën punës në mënyrë permanente kur ata do të punojnë lodhja nuk duhet të jetë prezente asnjëherë në këtë fazë tetës thot Allahu te baraka ve taala në kapitullin taubajeti 105 wa qul i'malu fa sayra allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataruna wa saturadduna ila alimi al ghaibi wash shahada thë ju në bi u kumbime e këntum të amelun, të ndruar meqë. Dhe gjeni këtë ajetë, para mendoni nese ne, të rritë dhe treja tona, i edukojmë, në bi bazën dhe frimin e këti ajeti. Thotë Allahu fuqiplot, ajeti është prej kaptinës të të ube, një qënë pësë, wa koli amelu, thuaj o Muhammed, ju dhe prani, hidhju një punës, aktivizohuni, fësera Allahu amelekum wa rasullu, Allahu dhe i dirguar i ti kanë me pa punën e juj, vel well, muëminun dhe besimtartë. Sarën si të madhe ka të dukot një i ri dhe një re, sarën si të madhe ka një i ri dhe një re, kur e formon personalitetit e ti apo të saj, të këtë këtë parim në shpirtin dhe karakterin e ti. Unë duat pënajë, Pse duhet të puna jun? Nga se punën ti me e shë Allahu, punën ti me e vlerëson Allahu, punën ti me e shëh pejgamberi, punën ti me e vlerësojnë besimtartë, wasë të radduna ila alemi lëgajbi wa shahadë. Dëgjë që ka thët ajeti? Ju do të këtheheni shumë shpetë, nëjesër të këzoti juj, i cili e din të fshehtën dhe të dukshmen, fa ju në biukum bime kuntum të amelun, dallahu do tju informon juve për këtë veprat dhe punte juaja çka i keni bën në dhunja një iri dhe një ere i cili është i edukuar mbi bazën dhe mbi frymen e këtij parimi me këtë dritë a thua valla i lejon që ti ka lën pjesa e rinis aj të mos punon për fenë të ti të mos punon për vlera të mos punon për familjen e ti të mësë punon për rethin e ti, të mësë punon për vatanin e ti, të mësë punon për qydetin e ti. Sot ne kemi problem se të rritë i kemi vështirë të i motivojmë që ata të punojnë. Sot ne kemi problem si të i motivojmë të rritë të cilët ata po e hargjojnë dhe po lejojnë që kjo pjesë e jetës tyre të, të shkonë katë, po konsumohën. Nuk ka motiv më të fëqishëm se sa kjoja jetë. Punë, punën tënde do të avlerson Allahu, punën tënde do të avlerson pejgamberi, punën tënde e vlersojnë besimtartë. Pastaj, ne do të këthemi të këllahu, Allahu neve do të na pyt, Allahu neve do të na qetë për para, krejt vej pra tona, qka ne kembo? Prandaj, kjo është a e cilësia e katër, që duhet ta këtë rinia e vërtet. Dhe cilësia e pestë, që i nevojit e të rinisë, Me qëllim që ajo të realizon këtë qëllim, për çfarë Allahu Nevi na krijoi, është sakrifica. Rinia duhet të jetë e vendosur për sakrificë. Me sakrifikim të vendosur i cila sakrific mundson triumfin, ngallëmin, fitoren. Rinia është vërtet Vëtëm nga dhjimi dhe triumfin dhe fitorin e pranon si alternativ. Rinija e cilë është e brymosur dhe e formuar me këto parime, ata, ajo rini nuk e pranon humbjen, nuk e pranon disfaten, nuk e pranon dështimin alternativ një jetën e saj. As njëherë, rinija e cilë është e brymosur me, me këto vlera, alternativën e vetëme që e pranon është fitorja, është nga dhjimi, është triumfi, për në nërëshe, رينية ورتات نوك فرانا ندني ألترنتيف تيتر فران داي فتا الله ذو الجلال نكابتين البقرة آيات 2.4 مليت أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فتا الله فتشي بلوت A mënduat se do të shkoni në gjennete pa u sëprovu? A po mëndoni se do të shkoni në gjennet pa uvu në momente të vështira dhe në sëprovë? Jo. Valëm me tikum me thëllu lëdhine khalaumin kablikum, a nuk ju kanë ardhjuve lajmet dhe shembujt nga popujt e kaluar, të cilët i kishte prekur së kamja, i kishte prekur së mundja, Ishin ballafaçume sfida dhe probleme, u zulzilu. Atë kishin përjetuar provat ronda, saqë so për një moment u dridhen. U dridën dhe than, kur do të vjen ndihma e Zotit? Gati u humbi shpresa. Gati e ngritën flamurin e bardh. Meta Nasrullah, kur vjen ndihma e Allahut? Kjo i ndodhi pejgamberve dhe besimtarve. A thua vall Sa do të timi ne të durushëm. Dhejani tani Allahu si i freskon zemrat e besimtarëve. Shiqoni si Allahu i ngushllon besimtarët. Ela dhunire, vnire, inna Nasrullahi qareeb. Ndihma Allahut është afër. Mirë, por ne kërkohet prej neve edhe pak durim. Kërkohet prej neve edhe pak vendosmëri. Kërkohet prej neve që mi të kem ngulur. Ngase ndihma e Allahut është afër. Prandaj rinia e vërtet nuk pranon alternativë tjetër, vetëm se fitoren, triumfin, ngallënimin, suksesin, zhvillimin. Kjo është rinia e vërtet. Në hanëtjetër në serinia është e smuar. Në serinia është e shturur. Në në serinia ka lajthitur dhe ka deviju, atëherë Fitore, triumfi ngallimi nuk mund ti presim nga Rinia. Të ndruan mëq. Kto janë ato cilësi, të cilat duhet tjenë të jenë prezente te Rinia, nëse dëshirojnë që Rinia të jetë fituese, nëse dëshirojnë që Rinia të jetë faktor i përparimit, faktor i zhvillimit dhe ngritjes së një populli, apo nëse Rinia nuk është edukuar me këto parime atëre rinia do tjetë faktor i rënjes së një populli degradimit për ndaj, kër Allahu fuqiplot në aflet për rininë shëndosh, Allahu dhul gjelal në kaptinën kefa jetin të rëmdojtë thët nëchnu në na këssu alejka nabëahum bil haqi innehum fitjetun amanu bi rabbihim vazidnehum huda ne juve po atregojmë dhe po ju rëfejmë rëfimet e vërteta innehum fitjetun Ata ishin disa quna të ri, amenu bi rabbihim, të cilët i këshin besu zotit e tyre, vazid nahum huda dhe ne atyre u aritem dhe u ashtum u dhëzimin. Fjala është për ata të redjel moshat të cilët këshin mbetur të ngujuar në shpel. Këta të redjel moshat që Kurani i përmendi dhe u regjistrun në analet e historis për shëmbëltyren e tyre, për besimin e tyre të përthyshëm, për sakrificën e tyre, për vendoshmërinë e tyre që ta ruajnë besimin e drejtë në Zotin Tabaraka wa Taala. Të ndruar vëllezër dhe motra, grupi i parë i besimtarëve ishin Rinia. Rini nderuar, ju tre dhe ju treja. Mos harroni se grupi i parë i besimtarëve që morën sipër misionin e Islamit, që morën sipër përhapjen e mësimeve të Kuranit, për hapjen e mësimeve të ndritur atë pegamberit ajzam, ishte rinia. Tu boshin dhe takohëshin të rrit, në shtepin e rëkamit. Erkami ishte i ri. Vetë pegamberi unë ishte në moshën 20 veqare. Ebu Bekri ishte në moshën 37 veqare. Omeri ishte në moshën 27 veqare. Othmani ishte i ri. Aleur Adjalanu ishte edhe me i ri se gjithë këta. Musabi, Ammari, Ibiri, Jaserit, Bilali, gjithë këta ishën të ri. Gjithë këta këshën marë si për që të përhapin Islamin, që të përhapin mësimet e Koranit, mësimet e Pegamberit a.S.R.M. Ishte grupi i pari në rrisë, grupi i pari besimtarve, ishte rinia. Mirë, jemi afru afër fundit të këti emisioni, mirë po mështë. Nuk dhe ta përfondojmë këtë emision pa e bo edhe një pytje shumë më rëndësi, e cila pytje të regon edhe qëlimin e këti projekti dhe gjithë këtëre emisioneve. Pse ne kemi zgjedhur që referens për këtë tem që tjenë tjen të rritë për i shokve të pejgamberit a.s. Pse ne kemi zgjedhur rrinin e sahabeve për disa arsiju. Arsiju e e parë nga se Allahu i zgjodhi shok të pejgamberit a.s. që ata tjenë ajo gjënerata e cila do të ndihmon misionin e pejgamberit a.s. Ne këtë fakt nuk duhet të harojmë asë një herë. Thot Abdullah i Ben Mësudi radi Allahu anhu, Allahu i ka shqyqu zemrat e gjithë kryesave, se kush mundën me qenë ata cilët e kanë shqyru pejgamberin. Ne ku relezojmë biografin dhe historinë islame, ndoshta ndonjere thonëm, Asi kur nuk kam pas fatin, unë me qenë me pejgamberin, Alisam. Asi kur nuk kam pas fatin, unë t'jemë prezent në ato ditet e para, kur ka zbritur kur ani. Mirë po, ty ndështë ta të mbushët me endja, se ty bashkë me mu kishin me e kry me dignitet dhe me facet barket dhe tyrë. Mirë po jo. Vëtëm shokët e pejgamberit kanë qenë ata meritort, vëtëm ata kanë qenë të denjë për me shocru pejgamberin, për më ndihmou pejgamberin dhe për më u bó ball kryjt aty në provave dhe sfidave që i kanë përjetuar shokët e pejgamberit atë tham në ditët e para të islamit. O thua vallë, si do të ishte besimi ynë? A do të ishim ne të duruar? Pot po të viheshim në sprov, po të viheshim në sprov, sikurse janë sprovu shokët e pejgamberit. Kur e kanë marr Bilalin radhiyallahu anhu dhe në mesin e ditës kur rrezet e diellit kanë qenë maksimale e kanë kthyme fytyrë nga dielli e kanë marrë një gurrit të madh dhe ja kanë vënë në gjoksin e tij vetëm pse e ka pranuar Allahun Zot një dhe asnjë tjetër e kanë përsekutuar e kanë dhunuar e kanë munduaj ai nuk është ndalur duke thënë ahadun ahad Allahu është 1 Allahu është i vetmi. Apo kur kanë marë e, ammarit, sumejen, anha, e kanë marrë nanën e Amarit, Sumejën, radhiyallahu anha, dhe e kanë ndarë për gjys për shkak të besimit të saj, e shumë të tjerë. Prandaj ne i kemi marrë referencë shokët e pejgamberit dhe rinin e tyre, nga sa ata Allahu i zgjodhi me qen shoqëruesit e pejgamberit. E dytë. Kur një i ri dhe një erë fillojnë të e prejkë botën e devotëshmeris, të ngritet në gradat e larta të adhurimit, ndështa, ndë një herë, kjo i ria po kjo e re, filon të vetë knacet, filon të ketë vetë mashtrim, filon të apelqej dhe të admiroj vetë vetën e ti, apo të saj, se unë jam besimtara po besimtare e mirë. Kërë lezojmë biografi në shokve të pejgamberit, e kuptojmë se ata ishin më të mirët. Ata ishin model i përkryjerë, ata ishin besimtartë më të dëvatëshëm. Pra ndej, i kemi maru shembul shok të pejga mëmerit sallallahu a.sallem. Arsia tjetër, modeli i këtyre trive lë gjurm të fëqishme në personalitetin e ati triut i cili e ledzan apo e dëgjën jetën e këtyre. Ne kemi nevoj që të rritë dhe treja tona kur ledzojnë apo dëgjën për biografin e dikuj Biografia të të lënë gjurëm të fëqishme në jetin e të tëre. Në disa shuqri, arsujat tjetër, në disa shuqri, rinia shiqot si diqka jo me pesh, si diqka jo me rëndësi. Kanë për shtypjen se ndonjë herë dhe në shuqrin tonë, rinia po lehet anash, po neglizhot roli dhe fëqia e rinis. Pra ndaj, ne pikrisht po bojmë përpjekje që të merimi me rinin, që të mosë Mendon Rinia se shoqëria e kalon anash. Një arsye tjetër pse e kemi marr referencën Rinin e shokëve të pejgamberit është se në kohën tonë Rinis i ofrohen modele të ndryshme. Se kush duhet të ketë shëmbulltyra dhe modeli i të tyre? Jemi dëshmitar ku sot 33 ja tona për modeltë të tyre të i kanë VIP-tit. Qofshin ata nga bota e artit, nga bota e muzikës, nga bota e sportit. Ku e diu ne? Mirpo ne shpesh har yemi dëshmitar te kronikave ku kta VIP po e përdorin thojzat, qe jan model per 33-at tona, po perfundojn si narkoman, po perfundojn ne ne nje jet shfrenuar, po perfundojn larg prej jete së lumëtur, pra ndaj, ne po afrojmë modelin më të përkryjer. E modeli më i përkryjer, është modeli i shokvet, pe i gamberi i cala la r.s. respektivisht, këtyre trive. Andaj, ne dëtë provojmë në emisionet e arthshme që të shpalosim modelin më të përkryjer, që t'i ofrojmë këtë model trive të tonë. Tëndruar meqë, që më arrit në fund të misionit. Kritik në fund nuk më ngelet asgjë tjetër, vetëm që uroj dhe të lus Allahun fuqiplot që ju zgbashku me ne dhe me familjen tonë temi nën kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut fuqiplot, deri takim në takimin e radhës. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.